про їхні спільні наміри зробити війну гуманнішою і бажав йому здобути рішучу перемогу над корупцією, військових та чистолюбними домаганнями політиків обох партій. Наступного дня полковника Уріліану Боєндія обідав разом з генералом Монкадою в Урсуленому будинку, де генерали тримали під арештом Доти, доки військово-революційний трибунал вирішить його долю. Це була мирна зустріч в родинному колі, але поки супротивники, забувши про війну, поринули в спогади про минуле, Урсула ніяк не могла позбутися похмурого враження, що її син – загарбник. Воно виникло від тієї хвилини, коли він зайшов у супровіді численної охорони, яка перевертала в кімнатах усе до гори дном, аби впевнитися, що небезпеки немає. Полковника Уреліано Буендіа не тільки дозволив це – але й сам віддавав накази владним голосом і не дозволяв нікому, навіть у Русулі, підступити до нього ближче, ніж на три метри, поки офіцери з його ескорту розставили навколо будинку вартових. На полковнику була уніформа з простої бавовняної тканини без жодних відмінних знаків та високі чоботи з острогами, забруднені багнюкою і закипілою кров'ю. Кобура великокаліберного револьвера на поясі була розстебнута. І рука, оперта на рукоятку, виказувала ті самі настороженість і рішучість, що й погляд. Голова тепер уже з глибокими залисинами здавалася висушеною на повільному вогні. Роз'їдене сіллю Карибського моря обличчя набуло металевої твердости. Від неминучого старіння полковника захищала та життєва сила – яка мала чимало спільного з внутрішньою холодністю. Тепер він здавався вищим на зріст, блідішим, кістлявішим, ніж останнього разу, і вперше стало помітно, що він не підвладний ностальгії. Господи Боже мій. подумала стривожена Урсула. Тепер він схожий на чоловіка, що здатний на все. Таким він і був. Ацтецька шаль, яку він привіз амарантії. Амаранті, його спогади за столом та веселі анекдоти – все це були тільки вкриті попелом жарини його колишньої вдачі. Не встигли ще за його наказом поховати в спільній могилі забитих, як він уже звелів полковникові роки м'яснику поквапитися з військовим трибуналом, а сам узявся за веснажливу справу – проведення радикальних реформ – які б не лишили каменя на камені від хизької будови режиму консерваторів. «Ми повинні випередити партійних політиків», – казав він своїм помічникам. «Коли вони нарешті тверезо подивляться на дійсність, будуть поставлені перед незаперечними фактами». Саме в цей час він вирішив перевірити права на землю, зареєстровані протягом останніх десяти років, і виявив узаконене грабіжництво, яким займався його брат Хосе Аркадіо. Одним розчерком пера він анулював записи. Потім відклав на годину всі справи і, зробивши останній жест вічливості, пішов до Ребеки, щоб довести до її відома про своє рішення. У напівтемряві вітальні самотня вдова колись повірниця його потаємного кохання, та чия наполегливість врятувала йому життя, здавалася полковникові, Примарою з минулого, затягне на в чорне, аж до зап'ястків, і з серцем, що давно обернулося на попіл, ця жінка навряд чи знала щось про війну йому здалося, ніби фосфориціювання її кісток проникає крізь шкіру, і Ребека рухається в повітрі, повному мнодрівних вогнів. У повітрі, застояному, як болотна вода, де все ще витав легкий запах пороху. Полковник почав з того, що порадив їй зробити свою жалобу не такою суворою, прощеняти в будинку вікна і простити світові смерть Хосе Аркадіо. Але Ребека вже перебувала поза досягом суєтних утіх. Після того, як вона їх марно шукала в смаковій землі, в напахчених листах Креспі, на бурхливому ліжку свого чоловіка вона зрештою знайшла спокій у цьому будинку, де, зроджені невблаганною уявою образи минулого, набирали плоті і блукали ніби людські істоти по замурованих кімнатах. Напівлежачи в плетеній гойдалці і розглядаючи полковника Ореліано Буендіа, наче це він був подібний до примари з минулого,